Allah. Allahu Allahu Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Allahu, Kako postupi sa suprugom koja veoma teško prima savjete i kritike? E ovo je problem, savjete ili kritike? Savjeti da, ali kritike je teško. Svi teško primamo kritike, ali tako? kome je da ga kriti, kritikuviš? To nije mu teško, pa da Ovaj, i savjeti, ovo se vraćava tako od osoba i od osobe, od tipa do tipa. Čovjek rebulje poznaje svoju suprugu i zna kako će jedna postupiti. Zna kako će postupiti. Ovaj. I ne mora čovjek vraćati da sve kritikovati. Imaju neke stvari preko koje čovjek treba prelaziti. Vidiš, a glumiš da ne vidiš jednostavno ima problem, kao da nema problema samo pređeš preko njega, jer za svaku sitnicu, ako ti se zaustravaš kod supruge i kod djeteta, i kod komšije, i kod prijatelja i za svaku sitnicu čačkaš i tražiš, i, i kritikuješ, i savjetuješ, ti, ti, ćeš, ti ćeš se ugušti u svojim tim nekakvim kritička, ovim, ovim kritičkim nekakvim tim pohodima, svojim ili, ili savjetima i tako da li. Znači, čovjek govori i ukazuje na nešto što što ga se tiče i što vidi da je krupno a ne za sitnice zapinjena tako što čaša nije oprana evo ovdje čaša, ja jučer sam i na isto mjesto isto je neoprana ovako stoji kako jeste, u njoj ima neko je groždje, nešto ostavi unutra ili je pojeo pa je pa s košpica unutra kako je ti imao sviđaj sa čašom što tebe briga čaša što ti se petaš u kuhinju, zađi na poljebol ti nimaš s kuhinjom ništa Ti zašaj pokojnici pro i sad gore rukom ovako pruži. Evo vidiš. E znao sam da će biti pravo. Zato sam ju razausak da će noći prošlo. Ko tebe ti je rada ti, ti ti si poslan tu da budeš ti si iz ove higijenske inspekcije nekako došao pa ti nešto provjeravaš. Idi biš obavio se rečeno što ti koristi. Idi pročitaj nešto. Odje spavaj sat, tremer od se lijepo. Nego sve znači on mora u sve ulaziti je li nije oprano, jeste kako je lijevo i desno u redu, nije I onda svati žena da ima apsolutnu kontrolu. I onda ti dok ulaziš na vrata i ona uzima zraka, treba sad to izdržati, jel tako? Sad tu kondokule, odmah s vrata, počne od cipela. Pa do, do tamo, do dnevnog boravka, do kraja tamo nađe, tovar nekakvi, ono dijete bacilo odjeću, ono uradilo ovako, ono. Kritikuje se, savjetuje se nešto što je problem. A nešto što je svakodnevnica, bez čega ne može nikako. Pa jutri bi ona, kad godim šlo u tebu auto, pa kad godim auto prljava Uvijek razbacar, uvijek nešto ovako je zasukano, zamotano, nešto izpreba. Pa čovjek kada kritikuje, treba gledati zašto kritikuje i kako kritikuje. Ili savjetuj. Većina ljudi prima savjet, samo zavisi kako mu prijeđeš. A ako znaš je bio da ti je supruga takav tip, da neće da primi savjeta, da je ona takav tip, onda ti ostaje da trpiš. Trpiš, sad ćeš drugo. Trpi tako kako jeste, to je tvoj udjel na Dunjaluku. Allah će ti dati na ahiretu bolje i zadovoljiti se time što imaš. A imaš i pravo kad odeš u džamiju, kad sjedeš sa svojim raklijama da pričate o drugoj, jel tako? U džamiji sjedete, pričate o drugoj, pričate o drugoj i tu se to u džamiji sve pokopa i džena zavu se klanja i opet ideš kuće onome što ti je Allah propisao, tako, na dvnjalku da imaš i opet se po staro. Tako da, ovaj, treba čovjek gledati, braćo, Umjeren i kako kritikuje i kada kritikuje i radi čega. A, a kažemo, vjerujem da dosta puta kritikujemo, svi mi ovaj, na način kako ne treba kritikovati i zbog stvari zbog kojih kritika opće nije potrebna. Jer u kući gdje ima četvro, petvro djece i žena, ovaj, ako vam ne vjeruješ, poslali ženu svoje majici jedno 15 dana. Ne treba, dovoljno je tri, ali eto, 15 petnaest dana pošalji. Poostani pa sa četvro-petaro djece, pa, kad se vrati ona, neće te poznat. Neće te poznat, je li tako? Sam ćeš sebe kose čupati z glave. I onda ti dođeš sa djeca, nešto nije u redu, nešto djeta nije presučeno, nije ovo, nije ono. Nekada kritike koje žena zakasnila. Pa dobro u redu, pošalji ti ženu nek' sjede dole u auto i nek' surpa u auto. A ti ostani, pripremi četvro djece i iznesi napolje. Hajde. Na, nema momi tog razumijevanja. Nego uvijek je nešto ako je kritika konstruktivna, zamjerka nije problem na lijep način ukazati, ali ako nije, da nema potrebe, znači izmištati problem i ovaj od onjaluka pokušati napraviti nešto idealno. Allahu te alana sallallahu alaihi wa alihi washabihi. Allahu, Allahu, Allahu, Allahu,